Na koji način mladi sudjeli u odlukama u gradu? Mladi opći ne sudjeli u odlukama u gradu. Mislim, postoji veće mladih, kao niko ne sluša odluke, niti ikakve mišljenja o tome. Iskreno ne znam. Ne znam. Ja mislim da ne sudjeluju na nekakav način. Pa ne znam na koji način sudjeluju, mislim da sudjeluju u nekim odlukama, ali nedovoljno. Zato što mislim da grad odlučuje tome koliko će oni sudjelovati u svojim odlukama. Pa smatram da mlade nisu baš pretjerano uključeni, mislim da je možda neki, na neki način previše sve ispolitizirano tako da nemaju mogućnost sudjelovati u svojim odlukama. Na koji način mlade sudjeluju u odlukama u gradu? N nikako, baš nikako što se tiče grada kao poglavar ne sudjeluju uopće o odlokama u gradu, ba kogod se trudili, god želju imali, ne mogu, jednostavno ne mogu. Pa skoro na ni jedan način, jednostavno nisam čula da mladi sudjeluju. Znate li da postoji savjet mladi grada? Kala? Ne, ne, nikad čuo, kaj to je? Nemam pojma. Skrpa mladi koja nešto radi. Ne! A zašto? Zato što nisam baš informiran previše. Pa ne znam, nikome ne nije obavijestio o tom i nisam nigdje vidio to. Evo, ne znam. Nisam informirana. Da, no međutim, nisam dovoljno informiran, tako da ne bih mogao tome ništa reći detaljnije, nažalost. Znate li da postoji savih mladi u grada Kalinica? Ne. Ne, ne uopće. Mm, mislim da je to ugra briku, ali nisu dovoljno eksponirani da bi svi znali. Ne, pa čuli šta naši mladi sugrađani znaju, odnosno bolje šta ne znaju o cijeloj to u situaciji o informiranju i sudjelovanju mladih a i o savjetu mladih čiste. Vi članovi pa evo prokomentirati prvo ovo što su rekli. Tu, tu je bilo nekako najveće dvije zamirke uopće na sudjelovanje mladih, a drugo je na ovo informiranost uopće o postojanju a, savjeta mladih. E, znači, savjet mladih izmišlja kao savjet odavno tijelo gradskog vječja i njegova uloga je da donosi nekakve Prijedlog je da donose inicijative da treći neke prakse. Ali samo sam savjet zapravo, kako ja znam, e, nije u mogućnosti donijeti pravo op. Mi možemo priložiti nešto u gradskom vijeću i onda to krene tako, akcije ili nešto. Mi se imamo u službenu sjednici, smo imamo cijeli pravilnik koji rad donesen koji mi moramo poštiti. E, mi se nalazimo minimalno jednom u dva mjeseca, odnosno najmanje od najviše jednog mjesečno. Na timu postavljati, postavljati sam je, mi donosimo neke predlobe odluke, mi informiramo i onda ih predstavljamo kako što je već treba. Ali neki su sudjelovali u kreiranju kroz svoje udruge ili podmocnih političkih stranaka? Smo mi smo izabirani na način da su nas predlagali udruge. Znači, mi nismo mogli doći kao pojedinci, sami se prijaviti za savjet mladeve, već su udruge mladih predlagali i svoje predstavnike za savjet, također i političke stranke, podmocnih političkih stranaka. Ok, idemo sad ispočetka početka, samo da krenemo još samim predstavljanjem savjeta. Evo, možemo ono ukazati kad je savjet osnovan i e, na koji način je ovako bilo formirano uopćenito člansko. E, savjet Mladi Draga Karica, on je osnovan e, u Hrosicu 2008. godin. E, međutim, mi smo prvo konspirajuću sjednicu imali teku veljači velječi 2009. 2009 godine, tako da smo mi od tada znači drugog mesta i tri e, službene sjednice e, ono što je malo zeznuto je to što je gradski program e, za mladi donesen prije nego što je osnovan savjet, a po nekom pravilni i po tom gradskom programu i savjet mladi treba sudjelovati u, u donošenju, znači krijerim gradskog programa, tako da neke točke koje su već u gradskom programu a su zadužene nisam bili znači sudjelovani a na koji način se informiralo o osnivanju savjeta Jer evo, evo što smo sada čuli iz ove ankete dosta mladih ili većina njih ovdje nije čula za savjet. Neki koji su čuli ne zna čime se taj savjet bavi. Pa upravo tako mislim također ja recimo koja sam predložena ispred udruke za, za savjet nisam čula dok meni nije se predložilo. Mada recimo savjet mladih postoji na području Županije Karlovačke koju ja osobno nisam čula. Tako da se dosta malo informiralo o tome, gotovo ništa mi sami članovi nismo čuli za savjet dok, nije, dok nismo bili predloženi da se osnemo. A sada je li moguće sada neko uključenje u rad? savjeta novih ljudi, na koji sad to način ide sada pridruživanje savjetu, ako ukoliko službenih, neko zainteresira? Kao službnih članova nije naravno moguće, ali to je oblučje gradsko vijeće. Međutim, naravno, uvijek su mogući volonteri koji će mi isto također, ne radimo za naftu da se razumijemo, ali god hoće, znači može nam pomoći u radu, jer smo mi zaduženi za razno radne područja od sporta, kulture, pa iz tih područja mogu doći k nama i pomoć na nam Aha, znači mogu vam se prijaviti na neki naravno. način da, ako naravno, dođi? Da, jer mi objavljujemo, naravno, naše susjednice nisu tajne, nego su javne, tako da ono, svako može doći i sudjelovati. Što će čak poziviti ljudi da dođu, da no, pomogu. Da, da I to što se, ne znam, ova anketa govori, kako ljudi nisu čuli e, za savjet mladi, to je dio i na dio odgovornosti na nama, ali eto, sada možemo ovako prvi puta službeno najaviti da u devetom mjesecu organiziramo jedan veliki happening, event ovoga, nećemo ono, pretvjedno u programu, ali eto, predstavit ćemo se sa uh, jednim takvim eventsim za mlade u 9. mjesecu Učitavno. pa će se bi će zanimljivo sadržaj znači nećemo svaki. A znači to će biti uh, nekako kao da, će prezentacija stvar. Da mi već postojimo 5 mjeseci ali će biti ono od, organizirat ćemo taj događaj gdje ćemo ono gdje će stvarno biti razno raznih sadržaja i tu će se ono čuti za nas jer mislim da nije izaći na presicu u tisku ni mediji opet neće toliko biti odjeka već ćemo znači kroz jedan događaj za mlade. Probaćemo predstaviti nekako taj prijedlog mladima da nama se obrati kada ih nešto zanima i tako. A, a što se tiče samih vaših dalje aktivnosti i djelatnosti savjeta, osim, ok, ovo rekli ste da će biti taj event predstavljanja, koje su ostale djelatnosti savjeta? Osim ovoga što ste rekli, svaka dva mjeseca imate sastanak ili kako se rekli. To su službene sjednice, mi sastanki imamo i češće. Imamo češće. Naime nama je osnovni temeljni program djelovanje, gradski program za mlade. Naravno, mi ga nećemo provoditi u cijelosti nego ćemo jer naš mandat traje naravno dvije godine, a gradski program je za četiri godine mislim da je za pet, pet za pet godina. Tako da ćemo se mi uzeti neke točke iz toga tako i to preprovesti. Recimo, mislim, uh, konkretno orijentirani smo sada na kulturu. Naša prva inicijativa je bila uh, za otvaranje Kina u Karlucu. Tako, pokretenje peticije. peticije. To ćemo isto krenuti u devetom mjestu, ali sad su ljeti stanke, praznici. Tako da, eto, području kulture ono što će im biti jaka. sudjeluje li savjet u donošenju odloga važnih za mlade, na koji način sada vi evo sad tu opće snimite koja je sada bitna stvar, bitno pitanja ili se vodite po ovome programu za mlade pa konkretno znači mi možemo savjet mladi on sudjeluje na način da on predlaže znači sve mjere, programe koji su od osobne važnosti za mlade sudjeluje u raspravama E, također o znači, donošenju nekih važnih mjera. To do sada nije bio slučaj, ali pretpostavljam da je to sad zbog ovih e, e, znači, mijenjanja vlasti, odnosno izbora, tako da, znači, kada će se konkretno, kada će se za sljedeći put donositi, mi se nadamo da ćemo biti pozvani za donošenje, da možemo sudjelovati u donošenju odluka. Jer naime, upravni odjel grada Karluc, on treba osnovati tijelo koje će e, sudjelovati u Uh, u, znači koje će pratiti provedbu gradskog programa, o to treba ući i predstavnik savjeta. Mi do sada nemamo predstavnika jer nas još nisu zvali, ali kažem to, znači bira gradonačelnik tako da pretpostavljam da će se to uskoro dogoditi. Dakle, u ovome uh, toj komisiji ili kako se to, kako se to kaže Povjerenstvo tijelo za to. Tijelo zaduženo za praćenje provedbe. A, zar nije to već programma? osnovano to tijelo? A pa o, zato što on piše on mislim, on kaže da će biti sastavljeno od predstavnika Udruga savjeta mladih, a mi nemamo svog predstavnika tako da ne još nitko obratiti e. po A jeste se vi obratili moguće gradskom vijeću? Mi se ne možemo ti... obratiti zato što to zato što uh, to predlaže upravni odbor ar, tako da ne, nemamo inicijativu za predlaganje. Uh, ok, koliko članova, uh, koliko često s, uh, sudjelujete u radu sjednica Gradskog vijeća, jel sudjelujete uopće ne, ili ne? Ne, sudjelani. A neki članovi savjeta jesu. Da, zato članovi. što su, imamo dva člana uh, Matiju Perković i Marinu, Novako, Marinu Novaković koji idu ispred stranka i koji su članovi uh, Gradskog vijeća, tako da oni evo, mogu oni nas da. Znači, službeno, službeno mi nismo ali Ni poštujemo članove tako da ono znamo što se događa. I... Utisaj, tako. A koliko, vas, koliko sad dobro teče po vama sa ta komunikacija između Gradskog vijeća i Savjeta mladih? Odnosno, pogotovo što imate, evo, dva člana savjeta su i članovi uh, Gradskog vijeća. Pa ne znam, pošto to još sve nije krenulo zbog izbora i svega, ja mislim da će to na kraju biti. Jer on oni su imali tak jednu službu? Ne, ono. Mislim jednoj tako, nešto da, tako, tako da, ono, kažem, što se tiče mladih još što nije onako počelo u vijeću, nismo im prioritet, pa tako da... A, na, žalost, da. da. da. A, na koji način obavještavate mlade ljude o odlukama, odredbama, programima i slično vezanima za život mladih u gradu? E, pa sad bi se tu i osvrnula na onu anketu na koju mlade ljudi kažu da nisu čuli za savjet, niti nisu uopće, ne znaju kako su mladi uključeni u rad. Uh, mladi ne žele biti informirani na jedan način. Mi smo osnovali uh, naime preko Facebooka, to možda sad ovako smiješno zvuči, ali to je mreža preko, u kojoj su uključeni 90% mladih. I mi smo osnovali stranicu na kojoj redovito govorimo i, i podsjećamo mlade da nam se obrati da nam kažu konkretno što žele. I do sada nam se nije javio apsolutno nitko. Tako da ono, ne znam na ko, kom je krivas, da li na nama, da li, mislim, mi smo isto spadamo u generaciju mladih, ali e, lako je reći, ništa se ne događa, niš, ništa ne znamo, ali mladi nisu pretrebno zainteresirani za takve stra, stvari, a ja, recimo, ja može da mi reći o web stranice koje... Web stranice sam sad planirao, to je u izredin, sada hodin da bi se javno uvratio, ako ima neko, neki dizajner, nekako želi uh, svoj rad pokazati, pomoć nam, uvijek smo otvoreni za takve stvari, da bilo kakve prijedloge, pomoć. E, znači, stranica će biti napravljena do 9. mjeseca prije ovoga postavljanja. E, na njoj će se moći naći apsolutno sve informacije za mladen, moći se naći put kako se nama obratiti, e, davati prijedloge, rad savjeta. Mogu nam se obratiti na mail adrese savjetmladen.karlovac.gmail.com Facebook je pokrenuta ta grupa o savjetu mladih, pa evo, za je tko ju ažurira i kojim tempom. Mi smo svi kreatori, znači, kada će se događati tojko događe, mi ćemo je naravno ažurirati, znači, to će kako biti taj događaj 9. mjesecu, ali kažem, ona je otvorena za sve pitanja, prijedloge, za sve što mladi hoće, ali nitko nam se nije javio, mada imamo članova pridruženih, naravno, na toj grupi, ali eto, nitko ništa ne traže, pa to savjeti ne poglačiti, da nitko ništa ne treba. Mislim da nije tako, nego pa. da, da su opšenito mladi malo inertni i spori, a s druge strane a po Karlovac je još tu jedan takav grad, makar nije jedini u Hrvatskoj i takav. Malo sam popratio gore na Facebooku, pa vidim da je zadnji komentar 28.5. stavljen ima gore 70 članova znači to, to sve govori Znači više od mjesec dana da niko nije niti pogledao što gore ima. Pa no dobro, ok, evo imate dakle, puno posla što se tiče samog informiranja mladih i nekako pokretanja. Rekli smo da je jedan od važnijih e, zadataka, savjeta praćenja ove provede gradskog programa za mlade. E, na koji način vi sami pratite i vrednujete ovo što se do sada napravilo šta se, i što se nije napravilo? Imate li nekako vaše ono, dakle, te internet e, sisteme? izuzevo ovoga što ste rekli da niste uključeni u cijelo, cijeli taj savjet za praćenje, kako ste rekli, povjerenstvo za praćenje i dalje. To cijelo za praćenje projekta, pa do sad nismo ovoga... nismo ništa nikako... jer ukažu mi, ali nisamo svoje neke prijedloge, pa tako da niste uključeni ono što je već... Jer denet. mi nismo obavezni praći gradske Možemo uzimati neke mislim fizički ne možemo sve projekti, niti se uključiti u sve akcije. Ali mi biramo neke akcije koje nama se čini prioriteti i ih pokušavamo... Da ba, ovdje nije ni rečeno da ste, vi, uh, ovdje, da, da ste vi tu za provedbu, nego za praćenje ovako izgleda Da, kažem, to, to tijelo koje mi još nemamo. Da, očito to tijelo baš onda nešto tuneš tima čim to tijelo vas nije uključilo kao nekako reprezentativno tijelo mladih, ne. odnosno savjet odavno tijelo mladih u Karolcu. Da. Naravno da mi možemo zatražiti sve podatke koje... Mi imamo uvid u vidu, sve podatke i dokumente što se tiče mladih, jer naši mentori su iz Ureda za, za socijalnu skrb, sport i kulturu. Znači nam je ovaj mentora pročilin Goran Jakšić, te Nikolina Pahanić, tako da mi kad gotovo hoćemo, želimo, mi imamo uvid u dokumente tako da... A na koji način uh, komunicirate koliko često sa... Za ste sa stručnom suradnicom, odnosno sa prošelnikom. Pa na, nama je u principu prema statutu je na našim službenim sjednicama je obavezan dolazak gradonačelnika ili njegovih povjerenika. E, gradonačelnikovi povjerenici to su znači Nikonina Pahanić ili Goren e, Jakšić, tako da oni redovito sudjeluju na našim službenim sjednicama. Sudinu je aktivno? Sudinu je aktivno, da, stvarno ono velika hvala ima. Ok, jesli se osim ovoga ovih ovih vaših aktivnosti koliko ste imali sada do sada ne ne rekli ste koliko mi smo imali o, tu nesreću da od naše tri službene sjednice smo mi dvije morali potrošiti na uh, odabir, odnosno, ra na razrješenje nekih članova. Naime, mi smo rekli na početku da savjet mladih inače broj devet članova. Uh, <laughs> na početku, ali mi od tih devet članova niti na jedni nismo bili svi. Znači da smo mi na prošloj sjednici smo donijeli odluku od ra o razrješenju dva člana jer poslije tu ako se neki članak pojavi na tri uzastopne sjednice, a samim time automatski gubi svoj status člana. Tako da je na, znači, većina naših aktivnosti prošla na različenje na samim problemom. Mi smo, znači, misli, to donijeli odluku o odabiru novih, ali je odlučeno da Savjet mladih može uredovno raditi bez, znači, imamo i nadpolovičnu većinu, tako da ne moramo odabriti. Tako da sada službeno Savjet mladih broj 7 članova, ne devet kao što je to... Zamišljeno. Za to, znači to znači da vam se sada mogu prijaviti e, novi. Mogu, ali ne zato što je također isto statut kaže ako je više od polovica, nas on može normalno odjelovati bez odabira novih članova. to bi sad moralo opet proći procedura prijavljivanja, odobrenju vijeća, tako da ono, ne. O, mi možemo normalno odjelovati bez plana. Ok, osim ovo što ste rekli za, sa, za kino, da Karlovcu nedostaje kino, jeste još detektirali neke probleme kojima bi se trebali sami pozabaviti? Naravno problema je mnogo, ono što smo mi uključeni to je, uh, ili ćemo biti uključeni kako ko, uh, Izlazi sad u Karlovci počeću izlaziti info za sa mlade. E, naš zadatak će biti redovito obavještavati osobe koji će ga raditi e, o aktivnostima i onome što mi saznamo da će se događati jer e, mi smo svako od nas zadužen za određenu području. recimo e, da ti se zaduži za I znači on će svaki mjesec javljati ako se nešto događa kako da ćemo pomagati u izradi tog info i pomoć u naravno raspa je ne bi se samo da ovoga u Karlucu izbilja mladih mi smo ju na početku, tj. prezentirana nam je anketa. Glavni problem je neinforma... nedostatak informacije jednostavno kod mladih, jednostavno mladi ne znaju što se događa u gradu. A nije da je događanje se može naći nešto. Da, da, to je ovdje stalne, stalni problem da se lakše dobivaju informacije iz drugih gradova, iz Zagreba, rijeke Pule, nego što dolazi informacije ovdje unutar, unutar samog grada. Ovdje ste to kino spomenuli, kako, kako je došlo do uh, te ideje oko tog poticanja otvaranja kina? Karlovac nema kino, u Karlovac grad od 50.000 ljudi, Karlovac nema kino. To je mislim, u redu. Neni je osim smiješno da kad hodamo po gradu vidimo plakate za reklame za kino u To je Kako bi po vama trebao evo pokrenuti to kino, sad malo odlazimo van? Ovoga ga vaše djelo kruga vaših uh, direktnih djelatnosti savjeta. A, mi možemo pokrenuti peticiju da vidimo koliko mladih zainteresirano, a mladi jesu zainteresirani, učenici građani grada E, krenut peticiju gdje smo skupiti potreza? Nakon peticije ono što ćemo mi napraviti ćemo otići znači, gradsko vječe ono, ima slobodni sad svojni sad. sad i mi ćemo sa tim podacima, skupinim peticijima otići pred vječnike iznutim probleme i tražiti od njih da se nešto pokrene možda će to biti uzaludno ali eto, bar ćemo pokušati predstavljamo 20% mladih koliko u Karolcu to je populacija 15.000 ljudi tako da ipak nije, nije nije mala stvar što traži da, zada je u, u zadnjih nekog, nekog 20. godina smo sljedoci da su se Kina skroz komercijalizirala i u stvari da ih u, u glavnom ili u većini slučajeva da ih otvaraju pokreću privatni neki investitori, a ja ne lokalna samo uprava. Da, do sada su bili odgovori zašto nema kina, ljudi ne žele ići u kino, privatni poduzetnici nemaju interesa otvoriti kino u Karlocu iz Đutin. to su onako smješni odgovori, zato što masa ljudi iz Karloca mladih odlazi u Zagrubu kino, plaća se starinu, Plaća, mislim, tako da ono, išlo bi se Naravno da se ne želi ići u kino ovdje u kojoj moraš 3 sata sjediti na drevenim stolicama. Tako da... Medisno nijemo projekcije stare po 3-6 meseci dok je to još se. radio, tako da... Ljudima se mogu izgubi interes. Zvaka stvari. Ok, osim kina, koje su još... Evo, po vama tu detektirane te nekakve ključne... Ključni problemi mladih u Karolcu? Pa problemi mladih su svako koji što nemaju prostor za... Uh rekreativno bavljenje sportom. Tu, iako znači, gradski program za mlade kaže da smo mi zaduženi, međutim, mi smo zaduženi samo za krivanje sadržaja. Mi nismo educirani za, za prostorno planiranje takvih stvari, međutim, svatko, znači svaka udruga mladih, mladi, ako imaju već neki razrađeni projekt, plan, neko rješenje, oni mogu nama doći, jer oni osobno ne mogu otići sami to odniti gradskom viječu, što mi možemo, tako da je opozivamo kogodno ponovno, znači udruge mladih, e, klubove, ako znači već imaju neki projekti neka dođu sa gotovim nacrtima, bilo čime mi ćemo tići to izložiti. Ok, puno se priča sada i o oživljavanju karulačke gradske zvijezde e, i samo... Pa koliko ste vi uključeni u ovo prostorno planiranje tog dijela grada i općenito ostalih dijelova jel vas tu nekog kontaktirao Praši, prostor, neko... Prostorno planiranje nismo. Mi kao što je da nismo educirani da uopće možemo situovati takve stvari. Ali što sa nekim uh, savjetima obzirom da ste uh, Naravno mi su, mimo, kontaktiramo, tj. možemo isto kontaktirati sa cira, raznim civilnim udrugama i također redo, do, dobili smo nedvrno i poziv za sudjelovanje na seminaru. E, tako da, evo, jedino preko tako se možemo te, preko tih nekih seminar reducirati pa nakon toga vidjeti što se može napraviti. Jer osobno nitko od nas ne znači pretravno prostredno. Komunikacija sa nekim udrugama, inicijativama, pa jel komunicirate, imate li kontakte s nekim udrugama, tako inicijativama, pogotovo mladih u Karlocu i, e pa recimo, i šire? Da, recimo na zadnjoj našoj službenoj sjednici mi smo gostom Milena Medića iz civilne udruge za civilni razvoj. I, Centra, Centra za civilne inicijative. Centra civilne inicijative. I udruge su otvorene za sva naša pitanja, tako da, eto, dobre, dobre dobro, jako dobro su radnje. I s drugim udruge. Pa s kojima? Konkretno. Sa domaćim, recimo, sa domaćim. predstavnike, I to je gledan stvar što su mi baš posljedne isprede udruga, tako da imam u samom vjeću predstavnike od toga dobro povezanog predstavnika. Savjeti mladih postoji u drugim gradovima, osim Karlovca, pa ili ste povezali se moguće sa nekima od njih, tako malo nekako mijenjanje iskustava, kako je kako u drugim gradovima, kako to kod nas funkcionira, gdje bi se ovo moglo ko unaprijediti? Eto, to, to je dobro pitanje. Ono što je nama u planu je otići u Kopivnicu jer Kopivnica ima jako dobar jako dobar savjet mladih koji funkcionira već dobro nekoliko godina, tako da ono što ćemo mi napraviti u nekoliko sljedećih mjeseca ćemo otići tamo da podijelimo iskustva da dobijemo neke savjete, tako da da vidimo kako se to radi u drugim gradovima. To je, on, on, to je dobar prijer to Naravno poslu i loši. I konkretno u Karlocu, u mm. Aniski koji et, ja ne znam da je ništa bilo. Znači vi s njima niste u nikakvom kontaktu? Mi smo bili na njihovoj uh, službenoj sjednici, ali pošto su oni već pri iste mandata, tako da sad mi čekamo opet da se izaberu novi članovi. Možda što se mi uvijek tako priklapamo. Kad se mi izaberemo treba proći određeni period mm. da se krenet, tako vjeru od što se ovdje se Imate li u planu neke zagovaračke aktivnosti? Evo, iz, iz ove ankete, a iz drugih anketa koje radimo u našim emisijama i o civilnom društvu, ovo ima provedbi gradskog programa za mlade, često se tu spominje neiskorišteno karo, neiskorištenost Karolovačkih kupališta, lijeva obala korane, desna obala korane, stari hotel, odnosno stari hotel korana tamo na Slapu, preko onda onaj kamp, Hrvatski dom, nedostatak klubova za mlade, klubova za nezavisnu kulturu. Evo i to nedostatak nekakvog velikog rock festivala u Karolcu u kojem se isto tako priča da bi se trebalo pokrenuti. Pa, pa nikako, pa imate li o tome cijelo neko mišljenje i radili se na nečemu evo od tih. A to su konkretno sada se tu nadovezuje na ono pitanje o tim prostornom planiranju grada i tako tim sadržajima za neformalnu edukaciju, kulturu i sl. Naravno, na svakom našem dosadašnjem sastanku je bilo govara o tome o prostoru za održavanje koncerata i naravno, ne možemo samo postaviti pitanje. Mi smo evo, konkretno znači, zanimali se što je sa senom i da li će to u skoraj budućnosti proraditi ponovno i otvoriti vrata za mlade. Ono što su mi dobili odgovor je bio isto prilično nesan da opet to znači gradska vlast nije isto na već je prijatno vlasništvo. Tako da ono što mi znači ono, ne možemo tu napraviti stvarno ništa osim biti dosadni i stalno ispitivati, hoće se nešto otvoriti, Koliko ste često dosadni? Pa kažem, mi, na svako... trudimo. mi se trudimo na svakom sastavku, znači pročenika kogod bio ispitujemo, tako da, da trudit ćemo se i dalje. Dobijem. Dobivate neke konkretne odgovore na taj, ta vaše pitanja? Ah. No, mislim, konkretne. Okay. Uh, mi dobijemo on god je to da se, da ni grad sam ne zna zapravo što bi da je njimom interesu da to proradi. Mi se svima interesovali. Osim uh, scene, ima u Karovcu još drugih uh, lokacija. Evo, to što smo spomenuli, Karovačko-Gradsku jezgru. Veliki broj uh, vojarni kojima se, s kojima se ne zna šta napraviti. Osim uh, pustiti ih da uveć jedno, jedno 15. Da, godina propadaju. Ne može ništa napraviti, to... Ne znam, to se, ne, ne smije se ništa tam raditi. Ja konkretnoj mogu govoriti, ja sam izgleda ispred su 193, nismo također tražili prostore tamo i grad u tome ne može obućivati jer to je povijesna baština, tako da se to, to ne smije dirati za sada. Tako se ja ne... Uglavnom se smije pustiti, da, ovako. Da. Uh, Jeli bi to u, um, kako su rekli, to bi mi redilo prvotni oblik, tako uh, uh, izgleda, zamišljeno izgleda. No, sad izgleda predujno, ovako. E, dobro, evo šta sad, smo pri samom kraju, e, još, kako se može doći do vas, dakle fizički, gdje se nalazite, ok, rekli smo da će biti web stranica Dorujna, face, na Facebooku postoji grupa, to je dovoljno tamo u onom, e, onom mjestu za tražilicu pisati Savet, savjet grada nas, naravno, naše svjedište je u Centru za mlade u Naši Riku. Naše su te sastavici su petko, tako da, eto, mi ćemo na Facebooku objavljivati kada su naši sastavici, tako da će se znati kada se, kada se odnosno koliko sati može da doći do nas, ali to je uvijek petku onda pozivamo sve mlade da ako ikakve prijedloge imaju, zahtjeje je bilo što samo da nam se obrati. Neka dođu, jer mi smo želi da dobimo neko, neki program, nešto, neko pitanje da radimo, jer nije sve opet na nama, znači mi moramo dobiti neku povrtnu informaciju, informaciju, što treba. Mi o, znamo iz naših udruga što treba i možemo se na tome aktivirati, ali željeli bi da nam se što više mladih javi, da nešto krenimo. A mailing listu tu ne, po, ne postoji neka mailing lista na koje se može priključiti? Evo. Ne znam, znao. Nemogu ne, ne, ne. ne. Pa to bi eventualno moglo biti ovako jedno od rješenja informiranja, makar nije, no, nije jedino. A kako stojite sa sredstvima javnog priočavanja, hrvatski radio i ostali elektronski mediji ovdje u gradu Županiji, tiskani mediji? kako sa njima surađujete, je oni objavljuju šta, šta se radi? Da ne objavljuju što se radi, mislim, mi šaljamo naši zapisnike sa sjednica, to nam je obaveza, a nisam, nismo vidjeli da se sad do sada išta objavljeno, osim da je, znači, savjet konstituiran. Da, da. A opet, to je možda greška nam je do sada stvarno nismo ništa napravili da bi se i bilo za objaviti, tako da eto, ono, krizis u sobi strane, ali eto, dolazi taj devet mjesec, pa se nadamo da ćemo ispuniti s odličanjem. Meni, meni ovo izgleda se da zašto se mladini ne javljaju, moguće ne osjetite vas kao neku uh, snagu da, da imate, ne, da možete nešto puno promijeniti, nego evo, nešto će se samo formalno napisati, poslati neki dopis gradskom vijeću da bi se nešto trebalo napraviti, dobit će se odgovor kao što ste mi sada rekli za Hrvatski dom ili za ostale objekte, ovo se ne može zbog ovog ili onog razloga, ne može se i onda. To je tu neko ko onda pucuje cijela komunikacija. Pa to je jedan univerzalni odgovor, ne može se ništa napraviti, ali ja mislim da kada bi se došlo sa nekim konkretnim i dobro razrađenim planom pred vijeće, da ne bi oni gledali na to olako već bi poduzeli nešto ili da se nešto traži baš ono, zapne za to, pa ne bi oni progledali kroz to, nego bi nešto... Samo rekao, baš primjer ovoga, da je uspješno proveden jedan plan, to jest će biti proveden, su skateri mladi koji su skupili peticiju, nabavili su sponzore, došli se gotajim predlogom, obratili se gradu i grad i krenuo ispunjavanje. Da, tako Tok da, predlog. ono, najlakše reći, ne može se ništa napraviti, ne niti nećemo ništa predložiti, ili neće biti ustvarili. Mislim da ipak grad, ono, učiniće nešto ako se dođete. A li vi, o, konkretno? se zauzeti sada da vam, da vam dođe neka dobra ideja, primjerice o pokretanja kluba do, evo, kao što ste rekli, pokretanja skate, ovoga skate parka ili ne, nekakvog događanja na desnoj obali korane nekog festivala ili sl. Koliko ocjenjujete da je vaša snaga sada da, da, da pomognete tom dobrom uh, rješenju da uspije? Pa mi možemo, kao, prije svega kao savjetodano tijelo koje grad bi trebao slušati. Pa preko medija, preko ljudi skupte peticije, jednostavno tražiti da se nešto... A šta vi napravite u slučaju da vas grad ne posluša? Idemo tražimo opet. Tražimo opet, I to ide dok se ne ispune ovako ova vaša ta htjenja i traženja ili... Budemo vidjeli kada nas odbi u koteče. <laughs> ok, jeste već poslali tako neka zahtjev na grad? Ne, jer kažem čekamo peticiju tako da ne možemo ništa napraviti, ne možemo doći golih ruku gradsko vijeć. E po vama sada, evo sad samo za kraj, ko bi trebao to pokretati? Dakle neke udruge inicijative, mladi, mislim sami mladi to je ovako dosta virtualan pojam ili, ili vi ko bi bio pokretač glavni nekih inicijativa i događanja? Pa mislim, to je sad preusko i preširoko za reći. Trebali bi biti inicijative dolazi sa svih strana. Znači, posebno iz udruga, Jer svaka udruga zna i ono što njoj najviše treba, a mi možemo samo tome pomoći. Jer koordinirati. koordinirati udruge, znači Tad mi. Glasi više. Ok, evo, ja vam zahvaljujem na gostovanju, evo, možemo još jedno samo ponoviti kontakte gdje vas i kako može pronaći, osim na Facebooku. Da, znači imamo svoju mail adresu, to je sada I u devetom mjesecu će bi bi biti web gotova web stranica. Ok, puno vam hvala. Hvala vam. Svabom podsjećam da je emisija o gradskom programu za mlade realizirana unutar projekta Nove medije za nove ljude, financirano od Evropske unije u sklopu programa FARE 2006. Želim vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.